Hej och välkomna till Petri Krim. Jag heter Linus Lindahl. Och jag heter Mariela Quintana Melin. Och vi tjuvstartar det här nya året med att släppa ett kortare specialavsnitt nu efter alla skjutningar och sprängningar i Stockholmsområdet som varit under jul och nyår. Och så här har det låtit. Den man i 30-årsåldern som hittades svårt skottskadad utomhus i Rinkeby i nordvästra Stockholm på juldagsmorgonen har avlidit av sina skador. Räddningstjänst har larmats till Enskededalen i södra Stockholm efter larm om en explosion. För andra natten i rad har det varit skottlossning i gubbängen i södra Stockholm. Och strax efter skjutningen i gubbängen kom larm om en sprängning vid en port till ett flerfamiljshus i grannstadsdelen Farsta. Det var en rejäl smäll. där. Jag låg och sov. Så jag vaknade upp och undrade vad det var för något. En explosion har inträffat i en pot till ett lägenhetshus i Rågsved i södra Stockholm. Ja, det var väldigt högt. liksom Alla vaknade hemma. En man i 20-årsåldern dog och två personer skadades efter en skjutning i Vällingby centrum nu på nyårsaftonskvällen. Ja, sen mordet i Rinkeby på juldagen så har det ju varit flera sprängningar i trappuppgångar. Och på nyårsafton så mördades en man och två skadades i en skjutning i Vällingby. Och mycket av det här verkar vara kopplat till mordet på Einar förra hösten. Och nu på natten till att vi spelar in det här måndag den 2 januari så har det sprängt sig både Grimsta i västra Stockholm och i Bagemossen i södra Stockholm. Och i Grimstad så sprängdes det vid en port där en känd rappare är skriven. Och den rapparen, han är bland annat för sina internationella samarbeten. Polisen håller på att utreda om de här två senaste sprängningarna hänger ihop. Och Ola Österling som är presstalets på polisen i Stockholm, han säger så här. Vi kommer naturligtvis se över om de har det. Vi ser inga omedelbara sådana. Men, men vi kommer ju sätta in de här i sammanhang för att se om det finns några som helst paralleller till de grova brott, nio till antalet, som vi har haft under jul- och nyårsveckan i Region Stockholm. Ja, Vår reporter Jennifer Albom. du har ju varit i Grimsta idag. Hur var det där? Det ja, här är ju ändå ett ganska lugnt område. Men, när jag kom dit så hade polisen ganska nyligen tagit bort avspärringarna. Men det är fortfarande ganska mycket folk på platsen, både oroliga boende som... Ja, står utanför och undrar vad som har hänt egentligen. Andra nyfikna och en del poliser som fortfarande var kvar och jobbade på platsen. Hur såg det ut i trappuppgångarna? Ja, för det man verkligen kunde se är att det här har varit en rejäl explosion. Det är glasblitter både utanför hela entrén, det är fönster till och med på våningar ovanför har totalt blåst ur. Så att man kan förstå att de boende är oroliga för att det verkligen måste ha varit en, en stor smäll. Och vad säger de om du har pratat med mig i Grimstad? Ja, men många är ju ganska chockade och oroliga. En del trodde att det var krig. Vissa tänkte att det är nyårsraketer. Så det var ganska blandat där. Men det som framförallt sticker ut är väl att... Det var nog inte många som såg det komma sen som just det här området. Ja, men vi kan väl lyssna på vad de säger. Eh, man blir lite rädd. Ja, man blir lite rädd och orolig med tanke på att det hände också just det i Vällingby centrum bara för tre dagar sedan. Eh, ja... Man känner inte sig trygg längre. Jag har bott här sedan jag var typ fyra. Så att det ska kanske också hända just vid min port, det vet inte vi heller. Jag var jätte, jättehög smälla alltså mycket högre än ett i, Som jag tänkte först att det kanske var, men det var det var jättehögt. Och sen så började jag tjuta i trapphuset också. Jag förstod väldigt fort att det inte var ett i, Men jag har inte bott här så länge heller. så jag, jag vet ju att det finns gäng och så, men det är ganska svårt när det händer en själv att... Att greppa först, det tog ett tag. Jag vaknade när det började när jag hörde det smället. Jag var rätt för barnen och sen jag det det krig. Och fyra personer har gripits misstänkta efter sprängningen i huset i Grimstad där den här kände rapparen då bor. Och en av de gripna ska enligt medieuppgifter vara en annan rappare. Och i Bagamossen greps en person också någon timme efter explosionen. Presspolisen Ola Österling berättar vad som ledde fram till de här gripandena. Ja, det är ju iakttagelser som vi har gjort och som vi har fått allmänheten presenterat för oss. Och sen har vi kunnat lägga pussel och på så sätt kunna genomföra de här frihetsberövandena. Och vi har ju också under andra tillfällen under veckan varit extremt nära gärningsmännen när de begår brott. Och vi kan säga redan nu att vi kommer ta ett större grepp om allt det här i vårt långa avsnitt nästa vecka. Då kommer vi också att titta närmare på kopplingarna mellan händelserna i Stockholm och kidnappningen och mordet på Einar. Men vi ska ta det här från början och det är på juldagsmorgonen 2022 på en parkering i Rinkeby. Ja, det är så alltså en man i 30-årsåldern som skjuts där på parkeringen i Rinkeby. Och kvart över fem på eftermiddagen så död förklaras han. Den här mannen har själv sagt i media att han var med i dödspatrullen. Och i tidigare förundersökningar har han beskrivits som en av dem som stått ledningen nära. Och han har haft en överhängande hotbild mot sig. Den här mannen har vi också pratat om tidigare i Peter Krim i samband med utredningen om mordet på Einar- och Mannen var en av de två som Einar umgicks med under kvällen när han blev skjuten och i våras blev den här personen i 30-årsåldern delgiven misstanke och medhjälp till mordet på Einar. Men bevisningen har inte räckt till att häkta honom. Och åklagaren Lukas Eriksson som leder utredningen om mordet på Einar- han säger till Dagens Nyheter att mannen i 30 års ålder nu avskriv som avliden. Han säger också att det inte finns några genombrott i den här utredningen- och att han ser att det inte kommer göras det i framtiden heller. Och än så länge så är ingen person gripen misstänkt för mordet i Rinkeby på juldagen. Två dagar senare i Enskededalen i södra Stockholm- en vad det verkar som handgranat exploderar i en port. Det här blir den första av flera sprängningar i trappuppgångar i Stockholm under mellandagarna. För det ska komma att spänna både i Farsta och Rågsved också innan året är slut. Och det här är ju då förorter som ligger längs de gröna tunnelbanelinjerna söderut med bara några kilometer emellan. Och i huset i Enskededalen där den första explosionen sker, där är en man skriven som, liksom den mördade i Rinkeby, också varit aktuell i utredningen om mordet på Einar. Men han har inte delgivits misstanke om brottet, eftersom det inte funnits tillräckligt med bevisning där. Ingen kom till skada vid sprängningen och mannen själv han är enligt polisen utomlands. Och i Gubbängen, en förort mellan Enskededalen och Farsta, där sköts det under mellandagarna två gånger under ett. ...mot ett lägenhetshus. Och först så var det mot en balkong och sen mot en dörr. Och det verkar ju vara en felskjutning, för i den lägenheten så bor en man i 70-årsåldern. I samband med den här skjutningen så grep polisen två tonåringar nästan på bar gärning. En 14-åring som nu är omhändertagen av socialtjänsten eftersom man inte är straffmyndig. Men också en 15-årig kille som nu är häktad misstänkt för försök till mord och grovt vapenbrott. Och under natten till nyårsafton, ja, då är det dags igen. Då sprängs det en port i rågsved. Även här är en känd rappare skriven. Och han är dömd som en av de delaktiga i kidnappningen av Einar- och har nu avtjänat det straffet. Vi har sökt den här rapparen och han har inte velat kommentera sprängningen. Och vi ska också säga att det inte heller här kom någon person till skada- och ingen är gripen. Med tanke på att de här sprängningarna skett i hus- där folk som har kopplingar till mordet och kidnappningen av Einar är skrivna- så så tänker man ju att polisen kanske kunde ha förutsett sprängningen mot rapparen i rågsved. Ola Österling, presstalets person på Stockholmspolisen, säger så här om det. Det är lite svårt att, att bedriva ett brottsförebyggande arbetet i de här kriminella miljöerna eftersom de som är allierade ena dagen är inte ligerade med varandra andra dagen. Vi har jobbat stenhårt i, i de här utredningarna och var och vissa är flera år gamla och, och kanske den som är... Som man har refererat till mest är utredningen om mordet på, på artisten Einar som är 14 månader gammal. Eh, och vi har gjort allt vi kan för att förhindra. Men, men eh, vi har ju bevisligen inte, inte lyckats i det här fallet. Och det får vi också vara självkritiska. Men, men vi har gjort allt som står i vår makt för att, för att klara av det här. Och sen på nyårsafton då skjuts det i en annan del av Stockholm. Det är i Vällingby centrum utanför McDonalds där tre personer blir beskjutna. En av dem dör. Men enligt polisen så finns det inte någon koppling mellan mordet i Vällingby i västra Stockholm och våldståden i Rinkeby och södra Stockholm. Däremot kan sprängningen tidigt i morse i Grimsta, bara typ en kilometer från mordet i Vällingby, vara kopplade till varandra, säger presspolisen Ola Östling. En av hypoteserna är att den har det men vi låser inte fast oss enbart vid den utan vi kommer se om det finns kopplingar till andra händelser. Gubbängen eller Farsta eller Enskedigdalen, det vet vi inte. Det, det får vi se via vart utredningarna tar väg någonstans. Efter alla de här grova brotten så har polisen i Stockholm inlett en så kallad särskild händelse. och Det innebär att man kommer få förstärkning nu från resten av landet. Och Som sagt, vi återkommer till det här i vårt långa avsnitt nästa vecka och där kommer vi också att fördjupa oss i de här pågående konflikterna. Och om det är så att ni vet något om det här eller har sett eller hört något som ni vill dela med er av, så hör av er till oss på petrekrim@svartisradio.se på Instagram där vi heter Petrekrimpodden eller på 073-461 2915 och det är samma nummer som gäller på Signal. Jag heter Mariella Quintana Melin och jag heter Linus Lindahl.